Намагайтеся створити такі умови, щоб однією роботою ви могли засереджено займатися півтори години. Це рекомендує один з зарубіжних спеціалістів у галузі організації праці. Шляхом досліджень він встановив, що це оптимальний час для заняття одним видом роботи. У чому полягає засередженість? У тому, що ви приділяєте максимальну увагу речам, якими займаєтесь. Наведимо цікаву цитату із спогадів Наполеона «Якщо я хочу припинити якусь діяльність Я засуваю в голові повну шухляду І висуваю іншу Вони в мене ніколи не переплутаються Якщо хочу спати Просто замкну всі шухляди і сплю Наполеон діяв за правилом Встановленим ще стародавніми римлянами Що означає – Роби, що робиш. Є багато людей, яким слід було порекомендувати дотримуватися цього правила. А то буває, роблять одну справу, а думають про іншу, або просто ухиляються від діла. Організація праці. Ваша працездатність значною мірою залежить від того, як організована ваша праця. На неї впливає не тільки те, скільки годин ви працюєте, а як ви використовуєте свій робочий час. Так, приміром, робітник, монтуючи якийсь виріб, може зекономити багато часу і зусиль, якщо триматиме в належному порядку свої інструменти, визначить найдоцільніші рухи при окремих операціях. Інколи досить лише глянути, як це роблять у цеху досвідчені майстри, та перейняти їх методи. Проте є багато видів роботи, де на самій тільки вправності не поїдеш. Тоді люди, метикуючи, сідають за книжку і сушать собі голову. Дедалі більше стає видів роботи, які вимагають переважно розумового напруження. І тут також треба економити час і працювати раціонально. Спробуйте зробити так. Протягом повного періоду ведіть графік Робочого часу Візьміть аркуш паперу В клітинку В поперек накресліть години На п'ятері клітинки означатимуть одну годину Зліва протирядка Ставте дату Потім для позначення окремих видів діяльності Як то робота над завданням Візити, наради, переговори та інше Виберіть певні види ліній. Наприклад Пряма Подвійна пряма Штрик, пунктир, пунктирна, хвиляста лінія тощо. В такий спосіб позначайте протягом тижня чи місяця, як ви проводите свій робочий час. Завдяки графіку витраченого часу можна дізнатися, чому ви перевантажені і де існують резерви часу, наприклад, за рахунок скорочення візитів, переговорів, нарад і таке інше. Після закінчення вищого навчального закладу, я безперервно майже шість років вів графіки робочого дня. Вони допомогли мені усвідомити ціну часу, виявити, як можна запобігти його втратам у зайвих переговорах, візитах, розмовах. Додам, що мій графік контролював усю діяльність протягом дня, починаючи зранку і кінчаючи відходом до сну. Отже, я вів графік робочого та позаробочого часу. Вистачить зробити такий графік раз чи двічі на рік, узявши відрізок по одному-два тижні, і ви матимете можливість проконтролювати, як витрачається ваш час. Не обов'язково використовувати саме форму графіка. Можна, наприклад, послідовно занотовувати до зошита час виконання окремих завдань. У цих записах точно зазначайте хвилини, коли вас відірвали від роботи і коли ви знову приступили до неї. Так ви одержите уявлення про те, скільки разів за день ваша праця була перервана і чим або ким. Може, дехто вважатиме такий нагляд за власним часом зайвою додатковою роботою. Та все ж таки спробуйте скористатися нашими порадами. Зважте, що контролюючи таким чином свій час... Ви якоюсь мірою будете свідомо зменшувати його марні витрати, економніше поводитиметеся з ним. Контроль робочого часу як основа кращої організації власної праці надзвичайно важливий для керівників підприємств.